Розділ 19. Костянтин Деміріс зателефонував Кетрін. Доброго ранку. Ну, як ви сьогодні? Добре, дякую, косто. Вам краще. Так, чудово, радий це чути. Я посилаю делегацію наших співробітників до Лондона, щоб вони там навчилися. Мені хотілося, б, щоб ви взяли їх під своє крильце і наглядали за ними. Буду рада. «Коли вони прибувають?» «Завтра вранці. Зроблю все, що зможу. Знаю, що можу на вас розраховувати. Дякую, Кетрін. Не варто вдячності». «Прощавай, Кетрін». І їх роз'єднали. Отже, справа зроблена. Костянтин Деміріс довго сидів у кріслі, зануреною свої думки. Разом із Кетрін зникне будь-яка загроза його благополуччю. І він зможе в притул зайнятися своєю дружиною та її братиком. «У нас сьогодні гості – співробітники компанії. Приймеш їх як слід?» Пройшло так багато часу, відколи вона в приймала гостей свого чоловіка. Меліна відчула радісне збудження. «Можливо, все ще поправиться?» Але та вечеря нічого не змінила. Троє чоловіків прибули, повечеряли і забралися геть. Для Меліни вечір пройшов як у тумані. Її формально представили гостям та залишили сидіти та спостерігати, як її чоловік їх зачаровує. Вона майже забула, яким чарівним може бути Коста. Він розповідав кумедні історії, щедро сипав компліментами. Гості були у захваті. Вони перебували в гостях у великої людини і не приховували, що це усвідомлюють. Меліні жодного разу не вдалося навіть слово вставити. Варто їй було відкрити рота, як Коста відразу перебивав її. Нарешті вона залишила всі спроби і сиділа мовчки. «І навіщо я йому тут?» – дивувалася вона. Коли гості вже йшли, Деміріс сказав – Завтра рано вранці летіть у Лондон. Упевнений, ви зробите все, що потрібно. З тим вони й пішли. Делегація прибула до Лондона наступного ранку. Складалася вона з трьох осіб. Усі – різної національності. Джері Хейлі був високим американцем спортивного типу з відкритим приємним обличчям та темно-сірими очима. Таких великих рук, як у нього, Кетрін ніколи не доводилося бачити. Вони просто заворожували. Здавалося, вони просто живуть своїм власним життям, постійно перебуваючи в русі, переплітаючись і повертаючись, ніби вони не могли залишатися в спокої хоча б хвилину. Француз Ів Ренарт, невисокий та повний, був прямою протилежністю американцеві. У нього були дрібні Дрібні риси обличчя, і його маленькі холодні очі, здавалося, пронизували Кетрін наскрізь. Він справляв враження відчудженої і зануреної в себе людини. Коли Кетрін побачила його, їй здалося, що він весь насторожі. Але чому? подумала Кетрін. Третім був Діно Матусі. Це був доброзичливий, веселий та чарівний італієць. «Містер Деміріс чудово про вас відгукується», – заявив Матусі. «Ви мені лестите». Він сказав, що ви придивитеся за нами в Лондоні. «Подивіться, я привіз вам невеликий подаруночок». Він простягнув Кетрін пакунок з маркою «Гермес». У пакунку був чудовий шовковий шарф. «Дякую», – сказала Кетрін. «Дуже мило з вашого боку». Вона поглянула на решту чоловіків. Чи не хочете подивитись свої кабінети? Щось гримнуло в них за спиною. Усі обернулися. Молодий хлопчина розгублено дивився на розкидані на підлозі валізи. На вигляд, йому було років 15, і він був дуже маленький на зріст. Він виглядав тендітним, у нього було русяве волосся і яскраві зелені очі. «Заради Бога!» – гаркнув Ренард, «Обережніше з речами!» «Винен», – нервово промовив хлопець. – «вибачте мені. Куди мені віднести валізи?» «Кудись», – нетерпляче відповів Ренард. – «ми їх потім заберемо». Кетрін запитливо дивилася на хлопчика. На допомогу прийшла Евелін. «Він працював розсильним в Афінах. Нам тут теж потрібний розсильний». «Як тебе звуть?» – запитала Кетрін. – «Атанас Ставічмем». Здавалося, хлопець зараз розплачеться. «Все гаразд, Атанас, Анатасе. Там наприкінці коридору є кімната. Постав туди валізи. Я простежу, щоб про них подбали». «Дякую, мем», – подякував хлопчик. Кетрін знову повернулася до гостей. «Містер Деміріс сказав, що ви знайомитиметеся з нашими методами роботи». Якщо потрібно, звертайтеся до мене. Зроблю, що зможу. А тепер, джентльмени, якщо ви підете за мною, я познайомлю вас з містером Вімом та іншими співробітниками. Вони пішли коридором, час від часу зупиняючись, щоб познайомитися з тим чи іншим працівником. Нарешті вони підійшли до кабінету Віма. Віми – це делегація, яку надіслав містер Деміріс. Познайомся. «Містер Івренарт, Діно Матусі та Джері Хейлі. Вони тільки Нос-Греції!» Вім глянув на них. «Населення Греції становить лише 7 мільйонів 630 тисяч!» Здивовані чоловіки переглянулися. Кетрін посміхнулася до себе. Вони відреагували на Віма так само, як і вона, коли вперше його побачила. «Ваші кабінети вже готові!» Звернулася вона до чоловіків. «Чи не пройдете за мною?» Коли вони вийшли в коридор, Джері Хейлі помітив. «У чому справа, чорт забирай?» «А казали, він тут важлива шишка». «Так і є», – запевнила Кетрін. «Вім стежить за фінансовими операціями у всіх підрозділах». «Я б не довірив йому стежити за моїм котом», – пирхнув Хейлі. «Коли ви дізнаєтеся його краще, – «Я не маю жодного бажання пізнавати його краще», – пробурмотів француз. «Я замовила вам номери в готелях», – сказала Кетрін. «Як я зрозуміла, ви вирішили зупинитися у різних готелях». «Правильно», – відповів Матусі. Кетрін хотіла щось сказати, але передумала. «Яка їй справа до того, що вони вирішили?» Він спостерігав за Кетрін і розмірковував. Не чекав, що вона така гарненька. Що ж, то цікавіше. І вона знає, що таке біль. По очах видно. Я покажу їй, який приголомшливий може бути біль. Ми насолодимося нею, з нею разом. І коли я покінчу з нею, вона піде туди, де вже немає болю. До Творця, чи як його там. Отримую від цього насолоду. Та ще яку. Кетрін розвела чоловіків по кабінетах і після того, як вони влаштувалися, попрямувала до себе. З коридору вона почула, як француз репетував на хлопця. «Це моя валіза, придурок, у мене коричневий. Коричневий, зрозумів? Ти англійською розумієш?» «Так, сер, вибачте, сер», – у голосі чувся страх. «Треба щось придумати щодо хлопця», – вирішила Кетрін. Якщо тобі треба буде допомогти, сказала Евелін, ти знаєш, де мене знайти. Ти дуже добра, Евелін. Буде треба, скажу. Коли декількома хвилинами пізніше Атанас Ставіч проходив по кабінет, Кетрін гукнула його. Зайди до мене на хвилинку, будь ласка. Хлопчик дивився на неї з переляканим обличчям. Слухаю, Смем. Він увійшов з таким виглядом, ніби боявся, що його будуть пороти. «Зачини двері, будь ласка. Слухаюсь, Мем. Сідай, Атанас». «Адже тебе Атанас звуть, правда?» «Так, Мем». Вона намагалася допомогти йому розслабитися, але їй це ніяк не вдавалося. «Тут нема чого боятися». «Так, Мем». Кетрін розглядала його, дивуючись, що ж таке страшне могло статися з ним, щоб так злякати його? Про себе вона вирішила, що краще дізнатися про його минуле. «Атанас, якщо хтось тебе лаятиме або ображатиме, приходь до мене, зрозумів?» «Так, мем», – прошепотів він. Але вона не повірила, що йому вистачить сміливості прийти. Хтось десь назавжди вбив у ньому силу волі. «Ми ще поговоримо», – сказала Кетрін. Документи, привезені членами делегації, говорили про те, що всі вони в різний час працювали у різних підрозділах імперії Деміріса, тому вони мали достатньо розбиратися у справах організації. Найбільше дивував Кетрін симпатичний італієць Діно Маттусі. Він засипав її питаннями, на які йому слід знати відповіді, і навіть не намагався виявити інтерес до діяльності лондонського підрозділу. Одним словом, особисте життя Кетрін цікавило його набагато більше, ніж справи компанії. Ви заміжня? спитав матусі, ні. Але ви були заміжнею? Так, розлучені. Їй захотілося закінчити розмову. Я вдова. Матусі посміхнувся. Готовий посперечатися, що у вас є друг. Розумієте, що хочу сказати? Я розумію, що ви хочете сказати, сухо відповіла Кетрін. А про себе подумала. І це не ваша справа. А ви одружені? спитала вона вголос. "Сі, сі. У мене дружина та четверо чарівних бамбіні. Коли я їду, вони за мною так сумують. Ви багато подорожуєте, містере Матусі?" Він удавче образився. "Діно, «Кличте мене Діно! Це мій тато, містер Матусі!» «Так, я багато мандрую!» Він посміхнувся Кетрін і понизив голос. «Але іноді подорожі приносять задоволення!» «Ви мене розумієте?» Кетрін посміхнулася. «Ні!» У чверть першого Кетрін вирушила на прийом до лікаря Гамільтона, на свій подив вона чекала понеділка з нетерпінням. Вона пам'ятала, як була засмучена, коли була в нього вперше. Тепер вона увійшла до кабінету, чекаючи чогось хорошого. Реєстраторка пішла обідати, і двері до кабінету лікаря були відчинені. Алан Гамільтон чекав на неї. «Заходьте», – запросив він. Кетрін увійшла до кабінету та сіла у запропоноване крісло. «Так, так». «Ну, як, як минув тиждень?» «Як минув тиждень?» «Та ніяк», – подумала Кетрін. Їй так і не вдалося викинути з голови кірка Рейнолса. «Нормально. Багато роботи. Це допомагає. Ви давно працюєте у Костянтина Деміріса?» «Чотири місяці. Подобається?» «Допомагає не думати про...» «Багато про що? Я дуже зобов'язана містеру Демірісу». І сказати не можу, скільки він для мене зробив. Кетрін похмуро посміхнулася. Так, мабуть, доведеться розповісти, чи не так? Алан Гамільтон похитав головою. Ви мені розповісти лише те, що самі захочете. Вони помовчали. Нарешті вона заговорила. Мій чоловік працював у Костянтина Деміріса. Він був льотчиком. А зі мною... Трапився нещасний випадок на озері, і я втратила пам'ять. Коли я повернулася до, до тями, містер Демірі запропонував мені цю роботу. «Я не хочу розповідати про біль та жах, чи мені соромно говорити, що мій чоловік намагався мене вбити. Я що, боюся, що він у мені розчарується?» – думала Кетрін. «Усім нам важко говорити про минуле». Кетрін мовчки дивилася на нього. «Ви сказали, що втратили пам'ять?» «Так. і з вами був нещасний випадок на озері?» «Так». Кетрін стиснула губи. Здавалося вона, що сили намагається сказати йому «якнайменше». Її роздирали сумніви. Їй хотілося розповісти йому все та попросити про допомогу, і в той же час не хотілося нічого говорити йому, аби їй дали спокій. Алан Гамільтон задумливо дивився на неї. «Ви розлучені?» «Так», – думала вона, – «залпами пострілів». Увголос вона відповіла. «Він...» «Мій чоловік помер». «Міс Алєксандер», – він вагався. «Не заперечуєте, якщо я зватиму вас Кетрін?» «Ні». «Мене звати Алан. Кетрін, чого ви боїтеся?» Вона завмерла. «Чому ви думаєте, що я боюсь?» «Хіба ні?» «Ні». Цього разу мовчання затяглося. Вона боялася вдягнути свої думки в слова і вимовити їх у голос. «Люди навколо мене?» «Вони вмирають. Якщо він здивувався, він не показав цього». «І ви вважаєте, що ви у цьому винні?» Так. Ні. Я не знаю. Все так заплуталося. Ми часто звинувачуємо себе у тому, що трапляється з іншими. Якщо чоловіки з дружиною розлучаються, діти вважають, що в тому їхня вина. Якщо хтось прокляне іншого і той помре, то перший вважає, що він винен. Так зазвичай буває. Ви. Не лише це. А що ще? Він уважно стежив за нею, готуючись слухати. Далі був потік слів. «Мого чоловіка вбили і його коханку. Обидва адвокати, які їх захищали, також померли». Голоси її затремтів. «І… тепер кірк!» «І ви вважаєте, що несете відповідальність за ці смерті?» «Не під силу ви собі вантаж підібрали!» «Мені… Мені здається, я приношу нещастя». Я боюся зв'язати своє життя з чоловіком. Я не витримаю, якщо з ним… Кетрін, чи знаєте ви, за чиє життя ви у відповіді? За своє власне, ні за чиє інше. Неможливо, щоб від вас залежало життя і смерть інших людей. Ви невинні. Жодного відношення до цих смертей ви не маєте. Зрозумійте це. Ви не винні. Жодного відношення до цих смертей ви не маєте. Кетрін сиділа, розмірковуючи над цими словами. Як би їй хотілося вірити. Ті люди самі винні у своїй смерті. Вона тут ні до чого. А що до кірка, то це просто нещасний випадок. Адже? Алан Гамільтон мовчки спостерігав за нею. Кетрін глянула на нього і подумала. Він порядна людина. І ще одна непрохана думка спала на думку. Шкода, що я не знала його раніше. Кетрін винувато глянула на портрет дружини Алана в кадрі, що стоїть на журнальному столику. «Дякую», – сказала вона. «Постараюсь цьому вірити. Потрібно звикнути до цієї думки». Алан Гамільтон посміхнувся. Давайте звикати разом. Ви ще прийдете? Що ви сказали? У нас сьогодні була пробна зустріч. Ви повинні вирішити, чи прийдете ви ще, чи ні. Кетрін не вагалася ні хвилини. Так, Алан, прийду. Після її звільнення Гамільтон довго думав про неї. Він мав багато привабливих пацієнток за ці роки, і деякі з них виявляли до нього інтерес як до чоловіка – але він був просто добрим психіатром. Він не міг спокуситися. У його професії близькі стосунки з пацієнтками були першими за важливістю табу. Це було б зрадою. Лікар Алан Гамільтон народився у сім'ї медиків. Його батько – хірург, одружився з медичною сестрою, а бабуся була відомим кардіологом. З раннього дитинства він знав, що стане лікарем, хірургом, як батько. Він навчався у медичному коледжі, а після його закінчення в притул зайнявся вивченням хірургії. Він мав особливий талант хірурга, щось, чого неможливо навчити. Але 1 вересня 1939 року армія Третього Рейху порушила кордони Польщі, а за два дні Англія та Франція оголосили Німеччині війну. Почалася Друга світова війна. Алана Гамільтона забрали в армію як хірурга. 22 червня 1940 року, коли фашисти вже захопили Польщу, Чехословаччину, Норвегію та інші країни, коли впала Франція, весь тягар військових дій ліг на Англію. Спершу щодня 100 літаків скидали бомби на Британські острови. Незабаром їхня кількість збільшилася до 200, а потім до тисячі. Цю криваву бійню важко собі уявити. Навколо лежали поранені та вбиті. Міста палали. Проте Гітлер недооцінив британців. Бомбардування лише зміцнювали їхній бойовий дух. Вони були готові віддати життя за свободу. Оперувати доводилося нескінченно, вдень і вночі, а іноді Алан не спав по 60 годин поспіль. Коли бомба потрапила до шпиталю, де він оперував, він перевів своїх поранених у приміщення складу. Він врятував безліч життів, хоча працювати доводилося в нелюдських умовах. У жовтні бомбардування особливо посилилися, знову залунали сигнали повітряної тривоги. Люди рятувалися у підземних бомбосховищах. В одну з бомбардувань Алан робив операцію і, не бажаючи залишати пацієнта, відмовився йти в укриття. Розриви бомб наближалися. Лікар, який асистував Алану, сказав, треба забиратися звідси до чортової матері. Ще хвилиночку. Алан Гамільтон видаляв уламок шрапнелі з грудей пораненого. «Алан!» але Алан не міг піти. Він зосередився на операції і не чув, що снаряди рвалися вже довкола шпиталю. Вибуху бомби, що потрапила до будівлі шпиталю, він так і не почув. Шість днів він був непритомний, а коли прийшов до тями, то дізнався, що до того, до численних поранень і травм, у нього роздроблені пальці правої руки. Лікарі зробили все, що змогли, і на вигляд рука виглядала нормально, однак з хірургією було покінчено. Йому знадобився рік, щоб опокритися з цією втратою. За ним спостерігав психіатр серйозний фахівець, який одного разу сказав йому «Настав час перестати шкодувати і жаліти себе і продовжувати жити. І чим же я займусь? Тим самим, що й раніше, тільки інакше, не зрозумів». «Алан, ти цілитель, ти відновлюєш людські тіла, але цим більше не зможеш займатися. Але ж не менш важливо лікувати людські душі. З тебе має вийти добрий психіатр, ти розумний і вмієш співпереживати, подумай про це». Вийшло так, що це рішення виявилося найвдалішим у його житті. Йому нескінченно подобалася його нова робота – він знаходив більше задоволення, лікуючи душі зневірених людей, ніж коли лікував їхні тілесні хвороби. Він швидко завоював собі репутацію і останні три роки змушений був відмовлятися від нових пацієнтів. Кетрін погодилася, Він прийняти Кетрін погодився лише тому, що хотів перекомандувати їй іншого лікаря. Однак щось зворушило його в ній. Я маю їй допомогти. Повернувшись на роботу після візиту до Олана Гамільтона, Кетрін пішла відвідати Віма. «Я сьогодні була в лікаря Гамільтона, сказала вона. «Так, для соціальної адаптації допомоги психіатра потребують 100% осіб, які втратили чоловіка чи дружину». 73% розлучених, 63% ув'язнених, 63% осіб, які втратили близьких, 53% перенесли травму або серйозну хворобу, 47% звільнених з роботи. Кетрін мовчки слухала. Як може людина, дивувалася вона, дивитися на все лише з математичної точки зору, ніколи не бачити в іншій людині живу істоту? ніколи не мати друга. У мене таке враження, що я знайшла нового друга, подумала Кетрін. Цікаво, чи давно він одружений? Розділ 20. Афіни Ти намагався мене знищити, але не вийшло. Запевняю, тобі було б набагато краще, якби твій план вдався. Але спершу «Я знищу твою сестру!» Слова Костянтина Деміріса продовжували звучати у вухах Ламброу. Він не сумнівався, що Деміріс загрожує. І він це виконає. Господи, що ж таке сталося з Ріцолі? Чому все зірвалося? Він так ретельно все спланував. Але часу розмірковувати про це не було. Головне зараз було попередити сестру. У кабінет увійшла секретарка. «Відвідувач, призначений на десяту годину, чекає. Запросити його?» «Ні, скасуйте зустріч. Мене вранці не буде». Він зняв слухавку. Ще за п'ять хвилин він уже їхав до Меліни. Вона чекала на нього в саду. «Привіт, Спіросе. У тебе був такий засмучений голос по телефону. Щось рапилося? «Треба поговорити». Він підвів її до альтанки, увитої виноградом, сів і довго дивився на неї. Яка вона чарівна, приносить щастя всім, хто з нею стикається, такої долі вона не заслужила. То ти скажеш, що трапилося? Ламброу глибоко зітхнув. Я завдаю тобі біль, люба, сестро. Ти лякаєш мене. Я це роблю навмисно. Твоє життя у небезпеці. Чому? Хто мені загрожує? Він старанно підбирав слова. Мені здається, Коста спробує тебе вбити. Маріна дивилася на нього з відкритим ротом: Ти жартуєш? Ні, я говорю серйозно. Братику, звичайно, коста не ангел, але ще не вбивця. Він не може. «Помиляєшся? Він уже вбивав!» Вона зблідла. «Що ти таке кажеш?» «Не своїми руками, звісно. Він наймав людей для цього. Не вірю!» «Пам'ятаєш, Кетрін Дуглас? Жінка, яку вбили, її не вбили. Вона жива!» Меліна недовірливо похитала головою. «Не може бути, адже вони...» «Стратили людей, які її вбили?» Ламброу взяв сестру за руку. «Меліна, Ларі Дуглас та Ноель Печ не вбивали Кетрін, поки йшов суд, де Міріс переховував її». Проголомшена Меліна сиділа, втративши дар мови, і згадувала жінку, яку митью бачила в хаті. «Хто була та жінка, яку я бачила в холі?» «Приятелька мого ділового партнера. Вона працюватиме у мене в Лондоні. Вона нагадує мені дружину Лючика, який у тебе працював. Але зрозуміло, це неможливо. Вони вбили її». «Так, вони вбили її». Вона згадувала уривки їхньої розмови. Нарешті вона знайшла сили заговорити. «Я бачила її у нас у домі, Спіросе». Коста тоді збрехав мені. «Він божевільний. Давай збирайся і геть звідси!» Вона глянула на нього і тихо сказала. «Ні, це мій дім. Меліно, я не переживу, якщо з тобою щось трапиться!» У її голосі лумав метал. «Не хвилюйся. Зі мною нічого не станеться. Коста не дурень. Він же розуміє, що якщо нашкодить мені, то дорого заплатить. Він твій чоловік, але ти його зовсім не знаєш. Я за тебе боюсь». Він глянув на неї і зрозумів, що вмовити її не вдасться. «Якщо не хочеш їхати, пообіцяй мені одну річ. Не, з не залишайся з ним на одинці». Вона пошмагала його по щоці. «Обіцяю». Але стримувати обіцянку вона не збиралася. Коли Костянтин Деміріс повернувся того вечора додому, він побачив, що Меліна чекає на нього. Кивнувши їй, пройшов до спальні. Вона пішла за ним. «Саме час поговорити», – сказала Меліна. Деміріс глянув на годинник. «У мене лише кілька хвилин. Запізнююся на зустріч». «Та що ти?» «Зібрався убити когось сьогодні?» Він обернувся до неї. «Що ти злишся?» «Спірас приходив сьогодні вранці. Доведеться сказати твоєму братові, щоб тримався подалі від мого дому». «Це і мій дім», – зауважила Меліна. «Ми непогано побалакали». «Справді? І про що?» «Про тебе, Кетрін Дуглас, і Наель Паш». Вона бачила, що він зацікавився. Стара історія. Хіба? Спірос сказав, що ти зробив так, що двох невинних людей стратили. Спірос, ідіот. Я ж бачила дівчину тут, у хаті. Ніхто тобі не повірить. І більше ти її не побачиш. Я вже подбав про це. Тут Меліна згадала трьох чоловіків, що приходили вечеряти. Вилетіть у Лондон рано вранці. Впевнений, ви зробите все, як треба. Деміріс нахилився до Меліни і тихо промовив. Знаєш, я вже ситий по горло тобою і твоїм братиком. Він узяв її руку і міцно стиснув. Спірос спробував позбавити мене всього. Йому треба було мене вбити. Він ще міцніше стиснув її руку. Ви ще обоє пошкодуєте, що він цього не зробив. «Досить. Мені боляче. Люба моя дружина. Ти поки що не знаєш, що таке біль?» Він відпустив руку. «Я розлучаюся з тобою. Мені потрібна справжня жінка. Але я тебе не забуду. Не сподівайся. У мене є чудові плани щодо тебе та твого брата. Гаразд. Загалом ми поговорили». Тепер я сподіваюся, ти вибачиш, мені треба переодягнутися. Незручно змушувати дамо чекати. Він повернувся і зник за дверима вбиральні. Маліна залишилася стояти, відчуваючи, як б'ється її серце. Спірос має рацію він божевільний. Хоча вона й відчувала повну безпорадність, за себе вона не боялася. Хіба мені є для чого жити? думала Меліна з Гіркотою. Чоловік забрав у неї почуття власної гідності, звів її на свій рівень. Вона згадала приниження, яким він піддавав її за сторонніх. Вона знала, що багато друзів шкодували і жаліли її. Ні, про себе вона більше не турбувалася. «Я готова до смерті», – казала вона собі. Але я не повинна дозволяти йому завдати шкоди Спіросу. Що вона може зробити, щоб зупинити його? Який немогутній Спірос, але Деміріс сильніший за нього? Меліна була абсолютно впевнена, що якщо вона нічого не зробить, чоловік виконає свою загрозу. Треба його якось зупинити. Але як? Як?